היפופוטן! חוק זה לא בצחוק, בינתו של רב פקח שואלי, המתפקד! בו! אהה, מה העניינים? בסדר. יופי. השבוע, כמו בכל שנה, נערך הפיקניק המשטרתי השנתי של תחנת המשטרה שלנו. כל משפחה עולה על רכבה, נוסעת ליער בן שמן ועושה פיקניק עם כל משפחות השוטרים. אז לקחתי את מרגלית והילדים ונסענו ליער. איך שהגענו ליער, שמתי לב שיש אחרינו עוד מכונית עם נשר גדול מאחורי ההגה שנוהג בה. תכף ידעתי, פה יש עופות דורסים. איזה שטויות. שטויות, שטויות, מחר זה ברדיו. חוץ מזה, יש עוד הרבה בעלי חיים ביער. בן שלי מצא לטעה, אמר שזה סלמנדרה. כנראה שזה לטעה ספרדית שהגיעה בטעות לבית ג'מי. תגיד, מה קרה לך באוזן? תחבושת, אתה מתכוון. כן? איזה מקרה מצער, אמרו לי שהמנגל מוכן כשהגחלים לוחשות אז קרבתי את האוזן כדי לשמוע. אוי אוי אוי. כן, אבל חוץ מזה היה מצוין, שלחתי את הילדים לקטוף פטריות. תמיד רציתי לדעת איך אתה יודע מה פטריות רעל ומה לא רעל. 아, יש לי הרבה ילדים, אפשר לבדוק. בקיצור, שרנו שירה בציבור, אביגדור ניגן על הפלאפון שלו, ישראל חילק פרסים לילדים מחדדים, מחכים, סרגל שמחליף צבעים, כמו כל שנה, טקס חלוקת פרס ישראל. כן. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> אחר כך אמרו לי לעטוף תפוחי אדמה בנייר כסף ולזרוק לאש מה, אני משוגע? לעטוף בכסף תפוחי אדמה? אז עטפתי בשטרות של עשרים ישנים אחר כך ראיתי בזנית העין מישהו מלכלך את היד מיד אמרתי לו להרים את הלכלו יפה מאוד בטח, לי אכפת מהסביבה ולא רק זה אלא שהכנתי פליפרים. פליפרים? כן, המון דפים עם, עם הסבר על חשיבות ניקיון היעד. פליירים, ו... פליירים. פליירים! פליירים! אה, פליירים, פליירים. בנושא הניקיון, וטליתי על העצים, ופיזרתי בשבילים, ובשיחים, ובכניסה למחילות. כן. וגם עשיתי ציורים, שהחיות יבינו. פתאום ראיתי עשן מתעמר מקצה היעד. עשן? כן. ואני, יש לי אינסטינקציית שוטר. מיד אמרתי לעצמי, יש פה חומר לפוקוס. לקחתי מיד את המצלמה הביתית, זה מצלמה עם גג רעפים למעלה, ניקיתי את השחור מהעינית של המתיחה שהילדים עשו בפורים, והעברתי אחורה את הקלטת שרואים אותי ואת אשתי, אתה יודע, וחשתי ליער. חיש חש הגעתי למקום, ואכן דמרות עשן ואש ורעש ובמבי קטן מנסה להיחלץ ומוג לי וכל חיות היער. וואו, אז יצא לך צילום מוצלח? ראו את זה בפוקוס בסוף? לא, לא, קרתה תקלה קטנה, לא לחצתי רקורד. מה שראו בפוקוס זה את אשתי לא, לא חשוב, לא חשוב. לסיכום, הייתי רוצה לשוב ולהזכיר שיער נקי... זה יער בריא, הייתי רוצה לחלק למאזינים גם את הפלייר שהכנתי בנושא הניקיון עייר איך אתה בדיוק הולך לעשות את זה? אה, אני אשלח את זה לכל מאזין עכשיו אישית בפקס טוב, הפקס לא עובד, אז אני אפקסס איזה ידנית הגשנו לכם חוקס ולא בצחוק מנהדו של הרב פקח שואלי, המפקע הפקס فاساس الحمد تفاكس